Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, admirimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, në sa paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote dhe dhe dhe të nërruar, po të kohemi edhe sëd me lejnë Allahu të Zogjellë në takimit të radhës dhe me ligjiratët e zakonëshme që kemi filluar kohë më parë. Edhe sëd do të jemi në takim fillemisht me dersin e emrave të Allahu të Gjellë Gjellë u hu e për dersin e sirës dhe dhe të ashtym për masë bajramit, inshallah, që të përsojmë atë që i kam betë. Nga se dhe masë bajramit i bije që qëtë aktuala e ku kemi në bitë të lasën për te, për hijgretin, ndaj e kemi shtu dhirëna të kohë kurve që e ka dhe kohën që të flitit për te. Dhe sëdhjemi në takime një emër të ri nga emët e Allahut a zhaugjel, nga emët e bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në takime të kaluara, dhe tëtë kemi marë të ri nga emët e bukur të Allahut e baraka wa ta'ala, që djetarët islami kanë konseneruar si bazë e të gjithë të amrave. Ndë amri Allah, amri el-Rab, edhe amri el-Rahman, janë amrat bazë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas kësaj, pas amrit Allah, pas amrit el-Rab, pas amrit el-Rahman, djetarët pas taj kanë dikë rukë të ndryshme në përmendin amrave të Allahu të baraka wa ta'ala. Disa nuk kan ndihe kur rrugët të posashme, me to të posashme në renditje. Mirë po, i kanë përmendur përmendur përmendendur përmendit nuk kanë nëndonjë përmendur renditjes së të saktuar. Disa jenë përmdojt nuk kanë përmendur do të, të një farlej renditje alfabetike. Epo pas Allah, Rab, el-Rahman kanë shku përmendur pasaj, el-awëll, el-akhir, el-ifek së më rrath. E disa të tjirë, Dheri de, me një masë Janë përmbajt një regulli E pastaj nuk ka pas regull të saktuar Regulli që janë përmbajt Filim Do tët Ka qenë Regulli i surës hëshër Kua allahu gjallewala përman Arrahman po arrahim Pastaj bërëzëndu kanë Huallahu ledhi la ilaha illa Huwa elmelik Dhe kam ardhurë që të lasim për amën Allahut elmelik, al el kudus, el salam E kështë marat Andaj, unë për veti kam para pëlqyër që të ndekim këtë metodë në tretë, pas se Allahu Gjallahu Ala kështu i ka rënditur emrat e ti në ajetin mëllë gjatë që fletë për emrat e Allahu të barë e këta nga se gjdo ajetë gati përfundën më një emën të Allahu të barë e këta mirë pëtë për mbledhura të të tëtë të në, në këtë masë si kurse kanë anë në sunë hashër nuk kam këra ndukën tjetër për ndaj, Allahu Jalla wa'ala në surënë al-Hashër në tri ajete më radhë përmandë amrat ebu kërtëti. Përdenë në basë kësa rënditje, do të marim sëd me lejnë Allahu Jalla Jalaluhu amnin e Allahu al-Melik. Pasë që kështu ka ardhë i përmandër në rënditje në surënë al-Hashër. Allahu Jalla wa'ala në surënë al-Hashër dhëtëtë huë Allahu al-Ladhi la ilaha illahu alimun gajbi wa shahada huë ar-Rahman ur-Rahim. Pasojthet hu Allahu alladhi la ilaha illa huwal malik. Ai është Allahu që nuk meriton të adhurohet me të drejtë as kurposti. Alimul ghaibi wash-shahada, ai që holësht e një të dukshëm do të fshihetën. Ai është Allahu i cili është Ar-Rahman Ar-Rahim, këtë kemi trajtuar. Dhe pastaj ka thonë ai është Allahu i cili nuk meriton të adhurohet me të drejtë më të rejtë asë këshë posti, huë al-melik, aja është al-melik. Emri al-melik në Kur'an, ka arë në dhisa vende, edhe ka arë në dhisa forma tjera, përveç kësaj, melik. Ka arë malik, edhe ka arë el-melik. El-melik ka arë një herë, në fund të surës, el-këmër, ndërsa el-melik ka arë i përmanur pësë herë në Kur'an ndërsa Malik ka orë e përmandur dyjarë në Kur'an, njërë ndarë dhe njërë e njërë e njitur, Malik e l-mulk, edhe Malik i omidin. Kjo emër i Allahu Gjela Gjelalu hu është ndërlidhur si gjitha emër tjetër me shumë emër atirë të Allahu të barë e kotala dhe aludon edhe në ta. Aludim të dëmës doshëm. Ese përket kuptime të emër i të Allahot e l-Malik, para se të plasim për Trajtimin e këtij emri në tekstet e Sheriatit, kuptimi i këtij emri detartë Islami gjushtisht ia ja ka qenë disa kuptime. Një kuptim është i thënë arabisht e rabtu washad, një lidhje dhe shtrëngim i fuqishëm i diçkaje mes dy gjërave. A ne kur ndjedhë e lidh me një, apo dhe në atë lidhje bëhet një nyje fuqishme e pashkputur, edhe kjo është prej kuptimeve të fjalës mulk ose melik. Gjithashtu të për, fjol, për kuptimeve të kësaj fjole në gjuhën arabe është el ihtiwa, kur diqka përfrin diqka. Dhe diqka përfrin tërsin e diqka e tërsishtë, duke mos të lëndë për e ashtuar azgjë, edhe kjo në gjuhën arabe përmenë me këshpreje, ose mulk ose melik e kështumar me këto të ratat e, e gjuhës. Gjithashtu të për kuptimeve të fjoles Melik një në gjendrën e rabë është, do të thot, ai i cili jep urdhra dhe ndalon. Do të jap komanda, komandon. Edhe kthi gjendrërobi i thonë melik. Ndërsa si term i përgjithshëm i përdorur në vazhdimsi, melik i thon atij që sundon. Melik i thon atij që e ka në dorë pushtetin, sundimin e një populli edhe i thojnë ati që malik me elif, jo malik, po malik, i thojnë ati që posëdonë në qëka, e që ka në posëdim në qëka, në pasuni, apo pushtet, apo qëka do qoftë, po dhe ka në posëdim të ti, edhe këti i thojnë në arabisht malik. Andë gjitha këtojnë kuptime që si dhe në rëth kësaj fjale, kësaj shprejhje në gjuhën arabe. Thash në Kur'an ka ardhe për mendur Në disa rasta, e mëni Allahot Malik dhe në bastë përderime për që ka ardhë, e mërë edhe kuptimin e ti. Allahot Jelle Jelaluhu në film dësus El Fatiha, thot Maliki Jumiddin. Edhe pse ka ardhë në disa lezime, edhe këtë u nëstushme, ku lezot Maliki Jumiddin. Jo me Maliki, po Maliki. Malik i umidin përkthejet sundu si i ditës gjukimit. Mirë ponqofë si këthemi kuptimi gjuhësor, apo që thash Malik edhe Malik, mund ta përkthejm tash në kontekst kuptimor, ma te i përsa të gjuhësor me një shprejhje. Këtu ka arme kuptim a i qëli ka përfshi të gjitha kriesat, nuk mund të dëll asë kush nga gjukimi ti. Kasi jo umidin, është endelidhën me ditëne e gjukimit. Përne ka arme Maliki sadet nuk mund të shqipton as kur gjykimi te Allahu xhallahu te ala te gjitha krijesat qe aj donjan te perfshira ne kët ne kët gjykim dhe terqa ato qe kan krijesat Allahu xhallahu te ala e ka ne posedim ose Allahu xhallahu te ala permend suren el qamar inal muttaqin fi jannatin wa nahr fi maqadi sidq inda malikin muqtadir inal muttaqin fi jannatin wa nahr مات ورتت د devout متقين في جنات يا ان جنات يا ذنا لماء و نهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر مقعد صدق that na position që është i vërtet sidq الله جل جلاله و کا برمتوار و کا ذن اڇو کا برمتوار عند ملك مقتدر pran aty që është melik ka ortho emni allah melik melik mqtadir i gjith fuqeshëm Mali këtu, do thot, të kaq është ja për shpërblimin, kaq është për posëdimin dhe këtë qytet, dhe këtë shkollë, dhe këtë që ata e posuidhën, u kaën aiçi i posëdim të gjitha. Andaj këtu m'ati por është natyrës së posëdimit dhe, dhe dhe dhe dhe, dhe pasurisë, saqë është e pushtetit dhe sundimit, edhe pse dhe këtu edhe këtu përfshihet pushteti dhe sundimi. Ndërsa në sura Al-Imran, Allahu xhalla u ala në mësën që ta thërasim dhe ta lusim me këtë lutë duke thënë, Kullillahumma, Malikë l-mulkë, tu t'i l-mulkë mën të shëa, wa të nziu l-mulkë mën të shëa, wa t'u izzu mën të shëa, wa t'u dhillu mën të shëa. Thuaj, Allahumma, zotim, Malikë l-mulkë. Këtu kërë këfizuar me pushtatë, Malikë l-mulkë, të që, e kënë dorën të ndërë pushtetin i ndonë kujtëdën ti nga pushteti. Të, të ilmulke me në të shah, o tenzi ulmulke me në të shah dhe ti i e mërë pushtetin ati që dënë. Përndaj, shikoni përdërimin e këti emri të Allah Gjëleuala, se si nga një herë më tepër është i fokusuar në pushtet, kuptim të sundimit, e nga një herë më tepër është i fokusuar në kuptim të posedimit, edhepse në të dy arastet do të ka peksaj dhe ka prej asaj pa u Gjiamir sigurisht e thot Ibn Gerir rahimullahu Ibn Gerir at-Taberi kur e komenton kët ayat dhe ku përmend Emri i Allahut Malik ose Malik thot el Malik alladhi la mulka fawqa Malik është për shëlim ai që nuk ka pushtet mbi pushtetin e tij dhe nuk ka posodim mbi posodimin e tij wala shay'a illa duna dhe çdo gjë është nëntë nuk ka mbi Allahu xhalla wala asja do të nuk ka mbi të as më qenë ti asë me pushtetë në ti, asë me pasurinë të ti, ma azë nuk në kanë bi Allah në gjallahu alë, aja është me i lartë në pushtetë në ti, dhe me i gjithëfuqishme në sundimë në ti, dhe me i pasurinë në pasurinë në ti. Dërsa ibnë këthir, rahimu Allah, thotë, kër e komentën ajetë në surës hasher, huë Allahu lëdhi, la ilaha illa, huë al-malik, që e të sekëm në fëllim, thotë, al-malik u li gjemil eshja, po së du si të gjith el mutasarifu fiha dha ai sillet dhe i menaxhën dhe i komandon ato bila mubalagatin wala mudafa pa ndonjë mund dhe pa rezistencë ande allah xhala wala të gjitha i kanë dorë çdo gjë ai e posudon dhe të gjitha këto i menaxhën dhe i komandon pa ndonjë ngarkes sikur se përshëm janë mbret në këto botë edhe bila mudafa edhe pa ndonjë rezistencë nuk ka askush që i bën konkurrencë që ka nevojë Allahu xhallahu ala ti reziston do të thot kurtheve apo përpjekjeve të ndëshme për t'i marrë Allahu xhallahu ala pushtetin është tërsisht Allahu xhallahu xhelalu i lidh në komandën dhe menaxhimin e tij askush nuk i bën konkurrencë kjo është komentimi do të thot Ibn Kathir ne seleme kayyim rahimullah thot premrëvet e Allahut xhallahu xhelalu është Malik u ma'nahu dhe për çelim është el mulku al haqiqi sundimi dhe pushteti real jo sikurse pushteti dhe sundimi njerëz te kësaj tek saj bote thabetu lahu subhanahu bikulli vejh an ai allah jelle wal ita konsdimi pushteti posdimi nga të gjitha aspektet nga të gjitha anët ka të shikosh aty takon kjo andaj dhe nga ky aspekt do lën nga mbret ne kësaj e kësaj bote after. dhe gjithashtu themu te ibrahim allah dhe pohimi i un dhe pranim i un Se Allah u Gjellera amr, e ka këtë emër nën kuptan, se Allah u Gjellera i ka e dhamrët e tjirë. Nga se nuk mund të paramendohet, apo tjetë sunduës, dhe tjetë gjukua, dhe tjetë posëduës, e mos tjetë i gjallë. A ka mos tjetë ajë që e ka përshëndorë, e mos tjetë elhaj, ose mos tjetë përshemë rrezak, ose mos tjetë ajë që urnan, ose mos tjetë ajë që hidrot, ose mos tjetë ajë që gëzot e knasht, ose mos tjetë ajë cili, do të dhe marr, dhe shpërblan, dhe dënon gjitha këto i ka Allahu xhëlallahu ala. Ande thënë Peygamberi Muhammedulla me një rasë tjetër, sa sikur ata që i ja kanë mohuar Allahu xhëlallahu ala këto cilësi, nga sigurisht janë Esha'riit, Maturidit dhe shumë nga fraksionet e tjera, kanë mohu Allahu xhëlallahu ala cilësitë e tij veprore. Sikurse është zbritja, është veprë, apo sikurse është dhënja, nuk ta, ata nuk e ja përventë cilësitë Allahu xhëlallahu ala dhënja dhe marrja. Ngritja dhe ulja. Fati Peygamberi Muhammedulla, ata thosin ja kanë E do të ia kanë ndaluar që Allahu xhallehu ala ti ke këto silsi, fot e kanë trajtuar Allahu xhallehu ala më olt se çe i trajtojnë mbretin e tyre atë. Mbreti kësaj dhunja, komo me konn mbrat, ti embrat do skitet me komonda. Ti embrat do skitet me urnuafën. Ti embrat do sunjapti. Asun Mercurio, veç rancatë. Pandaj i thotë Bukaj rahimullahu kur t'apoim Allahu xhallehu ala kët emër, do themi se është Malik Ne me, me këtë përhojmë edhe një të tërsi si si të tjera, që anë të domozdashme e të lidra me zvete me këtë me këtë amër të Allahut Subhanahu wa ta'ala. Andaj, Allahu Jalla Jalaluhu thash në shumë kontekste kur fletë për këtë uh, për këtë amër të ti e përmen edhe në kontekste në pushtetit dhe sundimit, edhe në kontekste në posidimit. Kjo se për këtë saj bote. Mirë po edhe në botën të jetër të të Allahu Jalla Walah uh, dhët Lisa surët të Qur'an, në sigur sen surën al-Furqan, ajetin i sëgjasht, Allahu Jalla Walla thët, El-Mulku jau më i dhinë l-Hakku l-Rrahman, wa kane jau mën al-Kafirina Asira. Allahu Jalla Walla thët, Adit, po shteti i vërtet, El-Mulku jau më i dhinë l-Hakku, po shteti i vërtet, Adit është l-Rrahman. Ndurët e gjithë më shër shme të fa. Dërsa ajet dit, për pabesim tarët, është një ditë shumë më f Pse këtu ka dhe Allah Gjellat që i tërë poshtet i rali të konë Allah Gjellat e Walla, a nuk i ka taku në dunja? I ka taku dhe në dunja, Allah Gjellat e Walla. Mirë për nuk do të binë dhe njerëzit, se i takonë Allah i tërë poshtet i rali, sikur të do të binë një vëllë kjama. Njëri unë këtë dunja, dhe të tëtë i rrëthuar me begati, i rrëthuar me të mirët e shumëta, nga njëra e përshirë një ndjenë sa e ësht Der Suket ndjen nuk ia largon asgjë, më mirë se dalja para Allahut El-Lehola i zhveshur pa posatu asgjë dhe pa marr asgjë me vetën e tij. Ë gjithashtu ky emër i Allahut El-Xhelali hu do thot ka qen i njohur edhe tek pia stort e shpalleve të tjera, sikur si ka ardhur ci fotë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë Oë Muhammed, Allahu Gjallal e Gjallal e hu e vendosë, do të tëtë qilin me në dorë, e toke me në dorë, e detët me në nëgishë, do të thëmë, ka përmen një tërsi, do të tëtë kërjesësh që Allahu Gjallal e Allah i kap me dorën e të javë. Se kurse ka orë në Quran, që Allahu Gjallal e mbështil për dorën e të jathë, shtatë polë qilë. Na nuk edhim që shëkje formë, lejë se kemi të lehishej, Nuk është injekshme të askush Nuk duhet shikuar këtë dveprem nga këndi i formës Por nga këndi i madhështisë dhe madhënisë Allah Gjallahu Ala Dhe atërë Allah Gjallahu Ala thëtë Kur këtë i ka ndorë Të gjitha kresi ka kapë ndorë E ka pështilë qilin E ka kapë tokën Të gjitha kresi janë paradurëve të ti Dhe Allah Gjallahu Ala Shikur se ka në surën në gafir Thratë Allah duhet këtë në Limin il mulku el jom I ku të shpushteti sët, I kujtë është sundimi sëtë, kush posë nëndiqë sëtë. Më hama jasë më thëtë, asë kush nuk përja përriqë. Kush guzang me thonë dhe që ka? Ska përriqë, asë tokë, asë qilë, asë krizë, asë kushë. Atërë Allahu thëtë, lillahi l-wahid, l-kahar, i tërë përshlejti, i tërë sundimi të kënë, lillahi. Allahu të i cilë është l-wahid. Një dhe kahar i ka më poshtë të gjithë. Asë kush nuk mund të amposht, Ne nuk mund të imponohet as nga as seriatet e tij, as seriatet e tij imponohet të gjitha ligjet e tjera dhe Allahu xhalla uai imponohet të gjithë të tjërat. Ky është ajo që ka të bëjë tashme kuptimet e këti emri që kanë ardhur do të thotë në Kur'an edhe në hadithet e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam dhe tash në tratimet e ulemave si kurse prmane ibn Xjeririn, ibn Kethirin, ibn Kaimin rahimullah që kanë fol për kuptimin e këtij emri. Pika vjuse që do të lasin për të e lëzneruar lidhe me këtë emër, ka të bëjmë me obligimet tona për bëllë të e mëni. Nga se, para se të lasin për ndikimin e këtë e mëni të këni, do të lasin që ka i obliguemi në këtë e mëni. A është me me aftush me të besojmë se allat i të këtër pushteti, apo ka endë të diqka për të iksa që duhet ne të besojmë dhe duhet imi të bindu në te që ka të bëjmë me emër allat elmelik. Disa pika, një tërsi pika shenë që obligohen me to përbalë emri të Allahot e Melik. Pika e parë që e kanë cikë, djetarët, është se emri Melik i Allahot e Azogjel, në obligohen neve që të besojme se nuk ka asë gjë, me plëtë kuptim e vjojës, asë gjë, asë e ma dhe asë e vogël, që delë jashtë pushtetit të Allahot e Azogjel. Andi kur thujështë i Melik, nëm kuptan një zëtë që gjithë dëgjë dhe azgjë nuk delë i jashtë pushtetet ti. Ska azgjë. Allahu të vare ka o tala, të gjithë tha i ka në dorën ti. Të gjithë tha e në mrena pushtetet ti. Nuk ka azgjë jashtë ti. Në kjo, pa dëshim se, e ka ndikimin e vetë në zemre besimtarit, se kështë dhvijë më vonë. Mirë, po kjo nuk duhet ashtë tjetët e më besim, teorek, por duhet të andim, të apërjetojmë këtë, se azgjë Pushteti i Allahut xhelaluaf. S'ka as, do të thotë, njerëj, as gjin, as malaika, as krijesë, as toz, as bim, as çka do të thotë. Nuk del nga Pushteti i Allahut xhelaluaf dhe nga sundimi i ti, Tij dhe nga posedimi i ti. Tij. E tëra është e Ti dhe krahasi është e Ti, e tëra është në sundimin dhe në pushtetin e Ti. E dyta që obligojmë për përballë këtij ambi është të besojmë se krasë asoj që Allahu Gjallahu Ala ka përshim me pushtetin e ti të gjitha kreset dhe ka përshim me posëdimin e ti të gjitha kreset Allahu Gjallahu Ala është i gjithfuqeshëm për baltë këtë një kreset a se ka mundësi njëni një të familje për shambull apo në familje e kini farloj pushteti s'po ku me emën kështu i kërë familjari apo i e Mir po, a nuk kupton që se ti ke fuqi ekzekutive për çka dush me po? Jo, jo është përherë, apo jo gjithherë. Ose mridi që është, ose kryetari që është, në këtë dunë. Po, ai njiësi kryetari i këtij vendi. Dot kreçka është brenda këtyre kufive, është nën emrin e ti, nën sundimin e ti, nën pushtetin e ti. Çu the thua? Mi pa ka fuqi ai që të bën as çdo ndërmra pushtetin e ti, padyshimse nuk ka mundsi. Andaj, kërthemi se Allahu Jallahu Ala ka përfri pushtetit i të gjitha krijesat, a zinën dhe le është saj, me au, automatizën pas kësaj në thimi se, kërras kësaj Allahu Jallahu Ala është i gjithfuqeshëm, që të bëndë të krijesat atë që dënaj. është i gjithfuqeshme, i gjithfuqeshme, askur nuk mund të i rezistan dëshjëris dhe vëlletë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Andaj edhe në atë lutin e një orë që në kam su Muhammedis A.S La ilahe illa Allah, vahdahu la sharika lah, lehu l-mulku, shri kakar l-mulku, wa lehu l-hamdu, wa hua la ala kulli shi'in qadir. Përnda e dhe në fëndë sësë l-qamër thamë, inda melikin muqtëdir. Yodëm çërsh të melik? Apo, për ëjgit fë qëshëm? Dhe ëjgit mundshëm të bëj atë që Zodë Celle Celaluhu donë. Dhe nga e që ëjgit mundshëm Allahu Gjallahu Ala, kanë dën e ullë. Allahu Gjallahu Ala, mërana pushtetit ku i dën i jepë. Allahu Gjallahu Ala, mërana pushtetit ku i të dën ajë. Dhe tatë, ja merë atë që ja ka dënë. Ku i dënë? Dhe nuk merë lejë për këtë nga askush, apo? Dhe nuk ka mundësi të rizënë kësaj askush, dhe nuk ka mundësi që, që nërëj përbalë kësaj askush, Ka se Allahu Gjëllewala, si kur se thashe ka përmalim një këtiri, bila mubalegatin, wala mudafha, pa ndo një mund, të madh edhe parës të tins, zbaton atë që don, mrena pushtetit ti, e pushtetit ti përshin krej që ka ka, që ka posë Allahu dujën, të azogjerë, dhe qej e në tokë, atë që në e dhim, e shumë nga e që një nuk e dhim, përshjet në këtë pushtet, dhe brana këti pushtetit, Allahu Gjëllewala bën at e kam përmen, ulemat në lidhë me këtë që obliguemi, është se pasitër përshetë është i ti, apo? dhe është i gjithë mundë shumë, e treta është se Allahu Gjallahu Ala është i vetëmi që komandan dhe menajan me këtë që aje ka optën. Nuk i përzijet në këtë askosh, si kur që të seka dhe maherët, për këtë duhet e të pike ndarë në kuptimin e këti besimin. Jo si kurse besojnë diso nga fraksionit e tira, ose ka dhe nga fit e tira, se dikurse tërë mund të i përzitë Allah Gjellewala në vendimarje, ose mund të i përzitë Allah Gjellewala në udheqje, në sundim, mund të i përzitë dikurse Allah Gjellewala në posedim, a nuk besojnë, për shambull, rafidat se imam të tjënë qi kanë 12 imam apo 19 e dinë ku janë 12 ju ka hub. E presin ditën për të dalë Mehdiu. Ata besojnë se këta 12 imam sikurse vet Homaini në librin e tij e ka shënut se këta 12 imam do të thot kanë çasjen e kosmos. Dhe ata mund të vendosen nga njëra sa do del dilli apo jot. Ose Hana, ose Xhusteboll. Që këta janë Rafidat, këta janë Shiat. Ata cilë kanë problemin edhe me Teunit Rububie që Abu Leybe ska pasur më. Këta kanë problem atë. Andaj ata thonë se Allah është Melik. Po Allah është sunduesi, është ai që ka pushtetin dor. Mirë po, te kjo pikë ata bin. Se ka mundsi ti përzihet diku shteter Allah në këtë pushtet dhe të ndikon në këtë pushtet, qoftë në dalën e diellit, qoftë në dalën e hanës, halë, qoftë në ramin e shiut e çimorat. Ne themi se askusht nuk mund i përzi të përzihet Allah xheloa në këtë çështje. Dhe ai vetëm që vendos se a do të bie shi apo jo është Allahu te barekota. As kushtet. I vetëm që do të vendos për filan a do të shërohet është Allahu xhallahu ala. I vetëm që do të vendos se a do të pasurohet filani është Allahu xhallahu ala. Nga sa është me lik. I vetëm që do të vendos se si do të jetojnë krijesat e ti me urdhë dhe me dalesa është Allahu xhallahu ala. Prandaj asku nuk mund të përzi atij në këtë pushtet, që se ati i takon i tërë pushteti. Ati i takon i tërë sundimi dhe ai në udhëheqje dhe menaxhimin e tij është i vetëm. Gasoj i gjithmundshëm dhe është një nuk ka asgjë. Kjo se teoria është e lehtë me thon. Mirpo thash ndikimi se praktikë ti duhet tjetë mënryshë, je kët, atere, të jetë pak më ndryshe. Që më duhet një mësimtar që e kupton kët atara si kuzuvë tek ndikimet. Trimria e ti, guximi i ti do të jetë në niveli më lart sesa që ndoshta ndokush prem mund ta ketë apo. Prandaj edhe asabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë hezituar asnjëherë. Që të njësen në luftra, do është ta me qëfar do i kalkulimi do të dilëshin humbës. Mirë po, kële kanë kalkulu me amnat elmenik, sa ati të konë pushteti, dhe në qësë Allah ka vendosë të ojap pushtetin, do t t të ojap janë njësë. Nëse Allah të të konë i tërsundim, kur kur se konë dorë. Dhe shpeshë herë, të kë halifet e njërë, kureqParam për kushtime këta me Allahu Jellalu Ala, se po sint të kanë Allahu Jellalu Ala yatyna subhanallahu megjithëse dhënë pas dunias që kanë pas ka pas dikim të ata për kushtime këto emra këtu. Pra i thuhet njerëse se kur ka hyrë një halifë të Abbasive, një nga ulemat nuk është qenë koma, thonë. Nuk është qenë koma. Edhe kanë tentuar ujet me ngacmume me shtiza për muqun komë s'është vrin komë. Edhe kanon pse s'po ngritesh? kan thon ai se njerzit ngrihen veç për rabbil alaminin. Jom yakumun nasu li rabbil alamin. E ka thënë ka dit kur njerzit do të ngrihen veç për Zotin e gjithësisë, rabbil alamin. Do ngrihen na për kët. Atëherë kur është kur e ka dëgjuar alifë kët, ka thënë lërëni se vallahi kur e kam dëgju kët, më është rreth i të trupi nga realiteti që e dëgjova. Sigurisht apo është sahi. Nëse Harunë e Rëshiti që ka pasë pushtetin, pas pushtetin, e dini se ka pasë pushtetin e gjërë. Sa që ka thënë, o, e rriturave, si lukahë dush, lëshë shikë dush nga se haraci, apo e asaj i të kë komarë të unë, nga pushtetin e gjërë që ka pasë. Harunë e Rëshiti ka pasë shumë djelë. Mirë po, ka pasë një loj bindje se Nuk kanë mundësi me e të trashëgojnë pushtet më shumë se 3 djalë. Nuk kanë mundësi me e të trashëgojnë pushtet më shumë se 3 djalë. Sigon mashtrave fuqës disco diku tjetër ballna, Sulaiman Magadna. Unë nda 3 djalë e moi, më shumë ti. Andaj ka vendosur atë komunikata të halifës të mbretëtit në Mekë në Medinë në vend publikë apo për konsurt të pasashme për këta 3 djalë të, të tij. Maamune Emini ka qenë edhe i teter ka qenë. Dhe atë nuk kam pushtet. Nërse motesimi ka qenë djali i teta po i nonti ti, s'ka i në kombinim kur që që qëqë. Ajë për tre ka pas i mëtë, hajt për dhe me nje katër, po motesimi ka qenë i fundit, i tete po i nonti, s'ka qenë kombinim fare që të merë pushtet. E ka marë pushtetin dhe dhe të emini, pas ta i vathiku, me emuni e ka marë, Gjatë kohë së me emunit, ka më vdekë kejtë lasë dhe tjera. Kejtë të da që i kalogarit taj ka më vdekë. Ka mejtë më tësimi. Kër ka më vdekë me emunit, ka marrë pushtetin më tësimi. Edhe, ka lezu fjallë të Allah Gjellewala që i kanë bëjtë me pushtetin, ku lillahu me malik e l-mulk. Që Allah japë ku i dëmë pushtetin. Për. Andaj Harun e Rëshidi, të të pushtet e ka pasë, kër ka më vdekë, më mejt dhe nuk rënohet pushtetit më shirojë atë që për i rënohet pushtetit i, apëtër. Apo, se pushtetit i Arun i për rënohet, për shkanë, s'ka mu, nëse pushtetit i Allahu gjallorë mbete gjithë mona, apëtër. Andaj, nuk i përzjetë Allahu të askosh, sa do që të ketë njeri unë këtë dunja, mundësi, afëci, ushtri, gjitha këto, gjitha këto do të me kuplu se Allahu ja ka dhenë në posedim, dhe ja ka dhenë në shfry Dhe i vërtet i të gjitha këtyre është Allahu xhëlal xhëlaluh. Nuk është njeriu, ne nuk jemi pronar as të gjymtyrës tona, as të trupit ton. Të Prandaj edeni se një nga krimet më të mëdha në islam është vëdhrasia. Pse? Qase jetën që te ka palla xhëlaluh nuk i drejt ti me, me kur dush me don fond ta thon. Nuk i drejt. Gjithashtu thënja e organeve, apo është ndaluar me edhe muslimanë dikujt organet i për dërsa gjallë, qase nuk i jo është krijotja. Kjo është shfuzim ty të ka palla xhëlaluh. Në nukleot as të tru pintë të bësh as çfarë dushti. E lënë mohën pasurin e pasurinë tënde, fëmin tënd e këtymerat. Gjithë ato janë në shfrytzim të kapollxhë lavala. Andaj nëse ose ne e kuptojmë se Allahu nuk i përzihet askush në këtë posedim, në këtë pushtet, me automatizëm do ta kërkojmë pikën e katërt, apo çilla është ai? Se pasçi Allahu i takon të Allah i të tër pushtetit, pasçi Allahu i takon i tër sundimit, atë është e pamundshme. Tërkët pushta, tërkët sundim që Allah ka vë, e ka në dorë. Dhe tërkët posëdim që ka Allah jallahu ala, ta ket krijuar pa ndenë çelem. Tëk ashtu veç. Vetëm me ka dhosur në fuqishë me aftë. Por kjo e ka në qëllim apo? E ai qëllim, tash, është nën hijen e atij që Allahu ka thonë: "Po ma khalaqtul jinne wal insa illa li ya'budun." Nuk i kanë krijuar ni një, xhenet një, e as njerëzit për të postë të, të më, postë të më adurojnë. Prandaj, vëllai i nderuar, çdo se an Qallahu ta ka thonë Gjësën që t'i eki, apo, duhet të rënditet në këtë ajat. Që t'a kuptash se si duhet t'a shvidzojmë këtë begati, këtë mirë që Allah në kallon, nuk kuadë të razimit të këtë ajitit se Allahu Gjallahu Ala në e kallon në shvidzim. Përndaj në qovë se je, pësë duhet si real, nuk merë në pyjtje. A të merë dikush t'i në pyjtje, për shambull, pëse e kevesh sëtë këtë të jesh? A të merë në pyjtje dikush, a ka legjë n është so, jamia, ja, vëresh çadhu apo ose pse për shembull sot ke flajt, nëse ke kjo obligimë për ta diskutuar po ta. Nuk të pyetaskosh, nuk pyetaskosh pse sot i kërro me kër kësaj rrugë, pse si kërrok kësaj rrugës. S'ka as pyetjes, është e jotja. Unë kuptoj dyllë këtu. Ndër të Allah xhelaluha a pyetesh për gjëta këtu? Po pyetesh. A ndaj fakti që të pyet Allah xhelaluha, për ty ka dy gjëra kryesore. E para është Se ato që ke shfrytzu nuk është e jota, sepse pothuajse jota nuk merr reshpytje. Dhe e dyta, nuk kupton se është dashme e shfrytzu në mënyrë caktuar. Prandaj vem pyetje, me të pyet, a ke shfrytzu në mënyrë caktuar apo s'e ke shfrytzuar? Në gjithmonë duhet të keni parasysh para çdo begatie këto dy gjëra. E para, nuk është e jota. Ti je shfrytzusi i saj. Prandaj para se të më shfrytzu, duhet më pyet pronarin kryesor, pronarin e, e vërtetë të kësaj begatie se si duhet më shfrytzu. Dhe pas ta i pas ta kuptasht si shvizuat, apo ta shvizuat si kurse duhet duke kuptuar vazhdimisht se kime dhëmë përgjithsi për shvizimin e soj. Gjitha këtu në kodët e amën të allot elmelik. A se ti është, të si melik. Edhe po të ishe melik e i kufizum. Nga se e mojnë përshetitën sëtë me, me, me peshë. Cire përshetarë sëtë është shumë, ka ma shumë ratë, si një fukarajtë, s'ka kur gjenë gjepë gjithmonë nisikletat çka do të bëjnë opozita apo çka do të bëjnë njerëzit e tjerë ai komzbatu premtimet zjidh të tashme dorëz zona gjithmonë nisikletat caktuar që na ta rahat në pushtet detyna von nga se edhe kanë ngarkesë për udhëqje po edhe kanë rezistencë për vazhdim të udhëqjes cilindrat një vendim e merr automatizëm ka rezistenca çë e pengojnë shpeshherë zbatimin e të tersëshëm të asaj që doin pushtet në bojësi tek Allahu xhallahu ala nuk ashtu të ndajti e kuptën se nuk e asë gjendur e pët ishre u dheci si këtë botës. Përësëri, jesi kërësaj, s'ka kur gjë në gjepë tjepën. Parallon gjë në ore një të barabartë. Nuk ka kur gjë, që delon parallon për, për ju e dyve. Pëse? Pëse asë ajë që të të e ka tërë botën me në në u dheci nuk është në ifuçishën para Allah xhënlavala sa ai që s'ka kur të gjejë popat. Pa para bartet, se ktheja ka dhënë Allah xhënlavala, e ktheja ka marr. Po deshja Allah xhënlavala, ja merr kti komplet në ja kti kurdon pa lërën e kërkujt apo pa aprimin e kërkujt, sër për votimin e kërkujt, ku i don Allah xhënlavala herë për kujt don Allah ja merr atë. Dhe gjithë këto i bën do të thotë në kuadër të urtisë së madhe, në kuadër të një mirësie të madhe që Allah xhënlavala, dhe në kuadër të drejtësisë Pra e djetarët kanë thënë, së kurimi të këqëllimi, asë nuk ka kotë, gjitha këtu i ka kryuar, dhe tër atë vendim që Allah u gjëllevane e merë, në partë me kryesa, djetarët kanë thënë, nuk delë jash këtune, jash këtune qëllimeve, e para është drejtsia. Elmerik, kër mërë vendim, do më zëshmëresht vendimi të jështë i drejtë. Pa mërësishtë, A ka të bëjë me ngritjen e dikujt apo me uljen e dikujt apo ka të bëjë me dhënien e dikujt apo primin e dikujt ka diçka? Është i drejtë. Ose është el ihsan, mbi drejtsinë. Ka të bëjë me, me bamirsinë, ti se ke merituar me qytullullah allah drejt për drejt me qytull ti se merzon kët. I paj është Malik, ai vendos ta jap apo jo. Ose ka të bëjë me el hikme. Ka të bëjë me urtsi. Sko të bëjë me drejtësia, sko të bëjë me bamirsi. Apo se me qyt drejtësi se meritat. Pas me pëmirësi, së është barë pëmirësi, është me një urësi tjetër caktume që dëshutë të realizohet amë. Andaj, sëtë Allah u gjellë u ala që u ka dhënë pushtet, atyre që nuk e besojnë Allah në si kur se duhet, këa është drecësi, ata se meritojnë këtë, ata nuk, nuk i është dhe në pas po drecësis, asë duk është pëmirësi, është urësi, e ka një urësi këtë. Një përësive, ta të ibnqejmë, rrëhimulloha, në dhva këdë vetë, ta të ibnqejmë, rrëhimulloha, është se ahlu iman, pasu së imanit, apo, mos të lirohen shumë në pushtetin Allah në gjallë awala. Në këne besu në Allah në gjallë awala, edhe na së këmën e më mora sebebët, së kurë se ajnë e rëmë pushtetin. Së këmën e më angajhuas, zë të tësë kujdesesh, tësë punan, se mër Edhe për ta kuptu gjithashtot se në qësë gjithë më nëshë mirë, gjithë më nëshë me konë neftë, apo s'ka s'prova lastuar në muslimantëve. E lastimin nuk është i mirë për muslimantë. Përndaj, Allah Gjellewala dënë që kjo bët tjetë ndertuar në sunetul mudafea. Në ligjën e konfrontimit për plasës, goditjes, mes haku të dhe batilit. E në qësë e pushtit nuk silët Mështrime të çive, nuk ndodh suneti i goditjes aftë. Nga Sallallahu alejhe vela thot li yuhaqqa alhaqqa wi yubtil albatil. Allahu jazzalla vela el malik. Apo ban që kreshët gjanërë diku t'jap kët pushtet e diku t'jap atë pushtet për farsë. Li yuhaqqa alhaqqa wi yubtil albatil. Që Allahu jazzalla vela përmes kësaj goditje, kësaj përplasje këtyre lëvizjeve ta dëshmojnë saksin e hakut, apo dhe ta rënë pa qëndrueshmërinë e batilit aftë. Sa dëshma së është të që qëndërushën bë atëile, nuk qëndërën. A në gjitha këtu janë me, em në në nëtë enmelik dhe zëndërruar, në not, nuk është veprimet e ti në kodrë të sajtë që e cekëm, pushtetit, posedimit, veprimeve, me menagjimit, komandimit, këtë, këtë që këtë e cekëm, të gjitha këtu nuk dolin jashtë koharnitëve të këtyre qëllimeve, të drejtsis, të mirësis dhe të ur Dhe ështëto e që në obligon të besojmë për balë të jamën e është se për diri se Allahu Gjallat Gjallahu është melik apo, dhe pe kuptim të jamët melik ishte posëdusi, melik, a i që kanë dorë të gjë. Jemi të bindër se për aqë se ka Allahu këtë amen, për aqë mbeten depot të ti të mbushura. Apo ka mbrat i që le falimentanë apo s'ka krizë ekonomike, bjën qëveri javëtëm. Përshka kësi jenë zbrazë, thesaret, dhe bjënë, s'ka me qëka me majtë. Ndërsa, na, kur të dozhinë, emna Allahet El Melik, qëtësojme në këtë rafë, nuk zbrazën, kur dhe po të Allahet e levale. Nga sa ajo është El Melik, dhe emni ti El Melik mbetet për gjithmoni tjilë, nuk zbetë asë një herë, pra ndaj, si reflektim, i kësaj, dhe, Rëzultat, i kësaj mëzbehje është edhe nuk cënohet pushtetit i kur dhe nuk zbrazen depotet i kur. Të si musliman, kër e kuptën emna Allahet el-Mellik, al apo flenë nërhatë se nuk e ke frikë, ma di asë nuk gudzan të kesh frikë, se ka mundësin saba kurqyosh e shese e paska moshe tani pushtetin edhe tashës ka i... Muit kanë kënya ata që falën. A ka muzikë më ndonjë sabë? Kor vallah. Ti fle rahat. Ose e ka marr depot e furizimit i ka marr iblisi, apo edhe ai po vendos kujt më do rrez kaftan. A ka muzikë këso? S'ka muzikë. Ti këtas veç fle rahat, sai është meliq. Përderë një nga komentet e dietarë për Malik i Umidin që kanë thënë, apo është kanë thënë ule masë, ky ajet e çetson në masë të madhe besimtarën për shëfërasuje nga duj aspekte. Mali kjo mi din, e qëtësën besimtën nga duj aspekte. E para e qëtësën se tërrat pa drejci, apo që të ka po të këndonja, tërrat to që ke pas me i gzuë, si ke gzuë, për shka gzuëm e ti ka marrë dikosh, ke më shku më u gjyku të ajë që është jotëi, të ka laugja levala, të ajë që ke besuti, të ka ajë për shirë të sesilit të kam priu njerëz të, të përsh Qepo e, e drejti u te ka qenë me opozicion. Po pse fallesh dhe kimi e kërstlo me një punë? Azullon? Zullon as kë. Çka ka lidhje me kradikuit për shkak të punës ti? Çka lidhje kurrjo? Namazit ti, çka ka lidhje? Je privu për shkak se kujna ta lavot atje. Tash para mendon nesër në kimi u ujcku? Apo te ai që këti të përpune, të për shkak këtij kanë gjitë për punë bash me shefin tani vonë. A, a qetçoshti ai rahat? Po shumë i rahat valla, je komot. Jo për shkak se tash Allah ti I bozullom. Po për shkak se ajë ja e hakun tamam, se jetu shku të ai që për shkak ti e ke bëtur këtapun. Dhe kjo që të them besimtarin. Dhe e dytë e që të them besimtar se mali që u midin se besimtarin këtë dunia, ka kavu për rritë Allahu xhallahu k duniya apo tek Allahu xhallahu wala nuk humb, andaj Allahu xhallahu wala ka pushtet, dhe ka fuqi, dhe ka prond mjaftueshme me të spërbly shumë fish ndaj ja asaj që ti ke punuar. Ka se kam thënë kanë njëra vezvez e dikuj me më qësupon, ta e njërë që ka kalun këtë dunja, mos përharqit e gjenetit. Ta në një maj, zërët dëmët një mu, për ta tani... një, ja Malik jo më i di, mësë ki gala, dite në gjykimit, ka bol, ka bol sa të dush Allahu Gjella me e shpërblimet e shpërblimet. Andaj, këj emri Malik, i Allahu Gjella valla, thashtë të qëtësën në dunja, në rafën e pushtit dhe posëdimit, dhe të qëtësën në ahiret, në dat mund me kon gjithmonë i sigurt. Pa kur ka të njerëz friksohen nga krizat globale apo nga nga falimentimet dhe bankortimet e bankave, ketë janë që ka të njerëj an krizë çka do të bëhet me pasurinë tyre, madje madje edeni vetëm ndryimi një monedhe sa apo bon që njerëzit me huapën. Vetëm ndryimi një monedhe, për shkakun se sot me e kthy njerëz vetëm punon me vend dollarit, për shkakun me kon me kon një valutë tjetër, apo sa humbin njerëz apo. Dhe njerëzit siklet për këtë punë. Ndërsa A jo valu që ti, komunikanë, bësaj, malon, gjelewala, nuk devaluan kur, afton. Pune e mirë. Në mazëja, ka munë si me devalu një herë, kur? Ose vlera e agjerimit, ka munë si me devalu për shekull, për shekull, për kuajnë ku, për njërë njëri, kur s'ka munë si, afton. Nuk devaluan. Andra e jo të është të kryje, mos e boj galje, pagje sa në qëfar valute ka munë të bua, afton. Mos po devaluan dhe atë herë, mos e bankrotan, apo se në sikletë është Pondë në fit moda, neismë me parlamentu para pensionit çka bjon apo? Andaj punan po më atiko te pushtetit të sundimit pushteti, të pozdimi, shefit e tija, të tijave. Dhëti këtë golës eki. E adhuro Allahu Xhallahu ala i qet, i sigurt te hanu ati el-melik, se vlera raala mbet e gjithmonë raala, asnjëherë nuk devalvon. Dhe je i sigurt në këtë, në këtë veprat. Andaj besimtari çetsohet kur e përmend Allahu Xhallahu ala Një nga shkaqet e këtij çecsimi është kuptimi i amin Tallat al Malik. Pse besoim se çecso tatmino el qulub, çecsoen zamat ku premte Allahu jale valla, por për çfarë arsye një nga shkaqet pse çecsoen zamat është kyaptë? Se duke kërën, kërë që kërë bëjë i duhet të punojmë dikonjë keç ka ke bue ti rum. Hiçmose i gale. Do ka marr pushtet në bajs teater, apo edhe kët arkivun me Djeg. U djeg arkiva. Rastë çka ka pasu Djeg. Këçë që na bën na kët kontribut të shkaj valla. Ta është diku shtetër, nësë të të kalaj gjelon, nuk dhe gëtë arkiva. Gjena shtut, nuk dhevaluan. Dhe i dje, u kon vlerë me besundi qka caktum, apo? Sot është antivlerë. Apo, dhe i dje, nëse ke besundi qka, ka, ke qenë pushtet. Sot, beq me shpreja to që ke besundi, dhe i dje, është kanë burg. Që ka që u dhevaluan, dhe nukënë cikunat e kur. Se vajnë nga pushteti, apo, edhe imponon vlerat. Edhe merë vlerë caktum e besim Prodhai atë anjëto me ciklet. Do të ti i i çetovën. Asnjëherë nuk devalvon. Kur do le ndron 100000%? Kriminista, kryetari, mbreta, kur do le të vjen? Apo vlera e besimit në Allah xhallahu ala mbetë atë. Ja. As kurse nuk devalvon. As namazin, as agjërimin, as të gjë. Qase Ajostein Medik. Prandaj edhe kjo është një çështje e domosdoshme që duhet ta besojmë kur të përmend emrin Allah xhallahu ala el Malik. Gjithashtu nga Uh, kuptimit edhe të emtallat elmerik është, apo obligime që kemë për patë të jamri, është që të ndëllidhe me emrë Allahut Ar-Rahman Ar dhe Ar-Rahim. Pse, faktë i që Allahut Gjellera e ka tërë përshët i të ndohërë, dhe faktë i që Allahut Gjellera e bëndë qëfarë dënë, kë asëse se nuk nëmkuptën sa i mund bëndë zullu maptën. Që ka? Dhe se në këtë dunia është ndryshë. Sa më shumë përshët që ka, Sa më i fuqishëm që është, apo sa më ushtarakisht është i fuqishëm dhe përkron, mundësia për të shkirt për bëzëndoshme ato. Nëse Allah jë lë me tërëkët pushta çeka dhe me tërëkët sundim që e ka të pakontestueshëm, edhe askush nuk e pyet pse e ka bër. Aska mundi me e pyet. Askur nuk mund ta menë llogarinë, megjithatë, flaji sigurt, nuk do bën zëllum kur aftë. As besimtarit e as jo besimtarit, as askujt. Dash Allah që garanton në Kur'an, apo Se Allahu xhallahu wala doq i bën padrejci robeti. Më dikon a ditin Kucsi, a ditnë e buðerrit, radiallahu taala anhu, ku ka thot pejgamberi s.a.s.allahu ka thon ya ibadi, o robte mi, inni harramtu dhulma ala nafsi, u gjalltuhu baina kum muharraman, fela tadhalamo. O robte mi, u nia kan bër të ndaluar vetes ime padrejtin. Un kuptoj se Allah ka mundsi me, po ju siguroj nga ky aspekt se kush do qofshi u Absolutisht kurnë kur sa lund kemon kur ku pa drejtapo. Andaj po, i tër pushtetit, i tër sundimit, i tër pozicioneve, tër pronardona dhonja Levala, mir po, foqliç e keto iko dhe askush nuk e më në pyet laius elo amma yefal. S'u kpyet për atë ç'a bën, nuk e më rast kush më pyetja dhonja Levala. As nuk mund askush të konteston pse e bën atë. Megjithatë, do qen pa drejtapo. Do qen pa, bon pa drejt. Dhe kjo gjithashtu e shton atë sigurinë që pa të fjallën maherët për ta. Dhe, prej pikave, që i kam brendjetarë që ne obligohemi, përbal të jam në është, se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e pasë përshish faktin se ati të kënë i tërpushteti, apo i tërsunim, ajo është të nëmelik. Këja për të kuptan se, edhe Allahu Gjallewala është i vetë me që komënë si me i në pushtë, pushtet në bajtë e zullumë qarë, ata që e në zullumë qarë, ata që e keqëp aiçi ua ka dhan është i vetme që mund më marr. Prandaj rruga për t'u jo marrë pushtetin, Zullumqarva dhe portua dhën të drejtve apo ka lënë ka Allahu Xhelalul. Ka lënë ka Ejmelik. Ne qe ti e dëshmon. Apo se je më i mirë, je më i dëbysh, je më i aft atare dëshmoi ti që është el Malik. Ka sa Allahu Xhelalul sikurse thot në Kur'an. Kul le yumin huwa fi shad. Suran a Gjdo dit aj, është dhe primë të saktuar. Hëzëm i Qajmë, Rahimullah, ja gëfiro dhëmbën, ja falë diku gjunahët, apo diku në pasunan, diku të eik një gale, diku në shëran, diku në ngrit, apo diku të jep, knaqën me dikan, gëzohet me dikan, e dhe në të kondërën e ullë diken, i merë diku diqka, apo hit në ullë me diken, e dënen diken, e diku në shpërblen. Gjdo dit Allah gjallë dhe qofë se Allah u Gjallahu Ala shehë për e të mirëve, se janë të mirë për të dheqë, uajem. Edhe absolutisht për te nuk është problem, që u më ratuina. E se ua ka marrë disa që ka qenë më të pushtet shumë se këta. Më të fuqishë shumë se këta. Apo, i edheni për para faraoni, qëfar pushtet të pak kontesushme ka pasëtëm? Sot nuk ka mundëzi asë një pushtet bajtës. Qëfar do qofëtaj? Të mobilizanë masa të më dha njerëtës për të ndërtu dhe qëka të pa kuptimt. Ska mundësi për një kafshatë buka. Këtë e ka bu faraoni. Apo? Sëtë, a kepa, veç pak përdojnë po mja u shkurtu. Mja u shkurtu ato e, të hyret personale përshka këtë krizit globale ekonomike që ka kaplu një shtetë dhe përshhijet venin në flakë, në protesta. Apo? Që e kontestojnë në masë të madhe vendimit. E lërema me i thon Çonuket po polota se po vin kremizeni pallat më anrrësh ton më anrrësh ka ka, ka ka ka ka i gjys bukë ditë e keni apo a shkondi gjë më punu? As kok po shtat, s'ka mundsias me ushtrias, me policinë me i qu. Na faraone e ka bër kët me një fjalë. Ana rabbukumul a'ala. Unë zoti juv. Si e se pasojë kësaj duni në nguhë, dhe ka nguhë. Dallon dhe lëre ka shkatërruar faraonin sot. Ku kanë bërë ato lumet që kanë qarkulluar ndër komë Kuj ka në me të i për, ku ka shku apë? E ka morë Allah Gjellewala. E ka morë Allah Gjellewala pushtetin e persianve, apo nga dikur që kur në menë se kam pasë persian se qëta kam më marë pushtetin në për. Persian kam pasë frikë që mund të jam marë pushtetin Bizant ose Ramakët. A për që jam marë në arabtë këm zbathë këta asmele që ka shku apë. E pa që kjo është malik el-mulk. A që japë pushtetin kuj në dënë. Allah Gjellewala japë Prandaj ai është që grit, ai është që ul. Në çështën e dëshëm të ngritur, duhet të lidhen për Allahun te bare kota. Ti keni hapund mirë me te. E, pasaj të. E pastaj të marrim shkaqe të tjera. Mi po njeriu subhanallahu mundon që të jenë shumë të aftë të të shkatëna analiza politike e partisë ndërsa kështu më rad. Apo ngasë e konton se bab për udhëheqje, se bab për vendimmarrje kështu më rad. Dorso në rraf në raport me Allahun xhe la wala janë shumë keq të ti dhe Allah nuk ja përsi të fërë. Përndaj, edhe kja është e që një obligohemi këtë jamëni, ta kuptojmë se Allahu Jallahu Ala im poshtë dhëmqarat, se Allahu Jallahu Ala im poshtë keqbërsit, im poshtë qëllimqinit, im poshtë Allahu Jallahu Ala këtë gjithë. Përndaj edhe, në kam su Muhammedi sërallahu a.s. që kur të jemi përbal një udhëhetësi, ose jemi përbal një grupë njerë që ja kemi frikën, mund të Si është duaja? Allahumme inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim. Po Zot jam, inni aj'aluka fi nuhurihim. Ona ona dbeytë që ti s'tin qafa aty ne, ti ndalesh. Wa a'udhu bika min shururihim, kërkoj mbrojtje tek ti nga shërbët e tuaj. Kush e thot këtë dua, nuk i bën dëm. Dëm i që të bërzë çllimqimë kështu më qovë të kjo dhëndëruar endelidhër me, përse të bajtë, apo qovë të endelidhër me sihir baza, faltor të dëshëmë, përse të i të kanë Allah Gjallahu ala, nuk mëna ta me të fregu ty, apo nga asë një, begati që ta kata, kata Allah të katonatë, kur? Andaj sikur se katonatë Allah Gjallahu ala, wa ma hum bidar rina bihi min ahadin illa, bi idhni illa, nuk kanë mundësi i sfidojmë, nuk kanë mundësi të bëjnë dëmë asë pak, pas, A këtë li e ia në bazën e drejtësisë, gjinohëve tona apo apo në bazën e drejtësisë saktuar se duhet të realizohet kjo. Por ajo është Melik. Ai vendos kujt do i bëj dëm. Ai vendos, ajo që, ajo keçbërset, ajo çlimçin, jo pushtet mbajtë, ata sunduesi në Korçë. Dhe çdo zbehi, ndër raport me këtë që përmenda, nënkupton në këtë kuptim ndër raport me atë. El-Melik, dhe zbehi besimi në besimin al tonë Allahun te bareke وتعالى. Në gjitha këto pika që çe ka gjashta po shtat, i obligohemi ne Allahu tazaujal për boll emrin e tij El Malik. Qani, kjo është kuptimi i vetë këtij emri dhe obligimet për ne që ngarkuemi në mëto karshi këtij emri. Ne bëde të flasim pas një pushimi, të flasim për tash ndikimin e këtij emri në jetën tonë përditshme, se si duhet tash ne të ndikohemi, të përmirësohemi, të edukohemi, të veprojmë në bazë të këtij emri dhe në bazë të kuptimit të këtij emri. Kjo është asaj përkatës së pjesës të parë. Allahu xhelleu veala Na përfrih, në përfriht në pëshirën e ti dhe me bëgatët e ti, Allah është problemet, është Allah, më në muhammëd, më në anëli, është Allah, më në sëkjë, më në qësëllë, më në këtërë.